svarta segel. Jag heter som vanligt Ludvig med mig har jag min kära kollega, vän och kapten på den här skutan, Mikael. God kväll. Kväll Alltid. kväll för oss i alla fall, sen vet med aldrig när de lyssnar, våra lyssnare men god kväll just nu. Ja. Ja, detta programmet spelas in den 25 juli 2019 och Ja, först och främst så får vi väl kanske be lite om ursäkt att vi, vi har inte släppt någonting på ett tag här nu Mikael Men Nej. Bo, både du och jag har haft liksom händerna fulla Och jag vet ju nu senast i dagarna så ja, du har ju gästat lite ett annat radioprogram Jag har gästat lite radioprogram och mm. även spelat in lite olika grejer så här. Så att, för de som vill höra Mikael prata lite black metal, så vart hittar man det någonstans? Då lyssnar man på Radio Nordfronts... Ja, nu är det senaste avsnittet. Jag vet inte om de hinner kanske... De sänder väl bara en gång i veckan, så att... det var det som sändes i ja, söndags. Jag, jag har inte så stor koll. Nej. Ja, så... och skulle man vilja höra höra mig så var jag med i Fredastinget från Svegot där jag ersatte Jalle Horn och jag, Dan Eriksson och Magnus Söderman pratar lite kring fenomenet mannaförbund och, och vikten av det ja. och li, li, lite annat sådär men som sagt nu är vi här igen och det är alltid digitala studio yeah. och vi ska inte bara sitta här och prata om hur trevligt vi ska ha det, utan vi har som sig bör. Vi har med oss en gäst, Har mm. jag förstått, Mikael. Absolut, som vi faktiskt tenderar att, som vi tenderar att ha, inför var, eller försöker åtminstone ha inför varje avsnitt. Den här gången är det väl en liten annorlunda gäst, får man väl säga. I normala fall så har vi med oss människor inom vår egen politiska sfär- den här gången så har vi med en person som faktiskt ligger ganska långt ifrån oss, eh, rent politiskt. Eh, och det är PO Flodström, så vi kan väl säga välkommen till PO. Hallå, hallå! Goddag, Goddag God kväll. <laughs> Hur är läget? Jo, det är väldigt varmt här i Bålänge, så ligger vi uppe i 35 grader just nu. Men jag har haft en förutsägande fru som har följt för alla gardiner, så jag har lyckats ner till 28 här inne i huset. <laughs> ja, <laughs> Ja, och jag kan passa på kanske och. Om det är någon som hör en fläkt i bakgrunden så är det min. Men jag är faktiskt tvungen att ha den, för det är väldigt, väldigt varmt. Men jag tänkte så här, vi ska ju diskutera lite grann din bakgrund, Pio. Du har ju ett förflutet inom AFA bland annat. Så vi tänkte ta liksom... Du kommer få berätta lite grann hela din bakgrundshistoria och din tid inom den autonoma vänstern och... Och så vidare. Men till en början så kanske du kan ta och presentera lite kort Vem du är och ja, vad du sysslar med och, Du driver ju även det här Pennys eh, kultursällskap som är Kan man säga en podcast? Eller, är det ja, människa? eller en vloggcast ifall det är ens är ett namn eller ett uttryck ah, okay. Okay. Men det är, en bland, är det inspelade intervjuer som vi redigerar Och sen lägger upp efterhand oftast nu senaste tiden så har det varit livesända panelsamtal med livs- och skolan, politiska positioner, religioner och sådär eller djupintervjuer. Mm. Eh, och det kör vi live för att få liksom, lite, lite studs och närvaro i det så. Ja. Men en liten kort eh, bakgrund på dig då. Vem är du? <laughs> eh, ja, om, eh, som alltid ute i både det civila samhället och på jobbet när man ska presentera sig själv eh, så fokuserar man ju mycket på vad man har gjort kanske snarare än vad man är. Mm. <laughs> Och, eh, jag vet inte riktigt hur vi har hamnat så i våran kultur men jag sitter också fast lite grann i det tankemuntret. Men eh, Pia som heter jag, fyller 35 i höst. Eh, pastorsutbildad, Jag eh, har jobbat stora delar av mitt liv inom olika arbetsmarknadsåtgärder som underentreprenör till Arbetsförmedlingen idag jobbar jag som eh, arbetsmarknadsanläggare på Bålen kommun så att jag jobbar mycket med att hjälpa människor tillbaka som har hamnat utanför, hamnat efter självförtroende och liksom hitta vägar framåt så att man inte bara fastnar i alla de här utmaningarna och motgångarna som kan finnas i det utan att försöka ta ner det, dela upp det i liksom ätbara bitar så att säga och sen vandra tillsammans med personen tills den kommer tillbaka in i matchen med hjälp av olika insatser: jobb, extra tjänster, arbetspraktiker, språkpraktiker och så mm. det, det låter ju som du har ett äh, ganska så brinnande intresse av att faktiskt hjälpa människor. Och det som är väldigt intressant med det tycker jag är att äh, hur kommer det se med din historia kring den tiden du hade i, i antifascistisk aktion? Alltså hur startade. Det? Hur kommer en kille som engagerade sig en gång i tiden i AFA till att sitta på liksom, Arbetsförmedlingens nystarts, nystartsjobbsatsningar ungefär? Hur, hur började din politiska bana? Ja, eh, alltså Redan från när jag var liten. Min morfar är både evangelist inom Svenska missionsförbundet och socialdemokratisk politiker så att när jag var ett av mina första minnen är att jag sitter i morfars knä och ser en debatt mellan Ingvar Karlsson och Karl Bildt när han sitter och försöker förklara vad det är de säger vilket i nio fall av tio var att det Karl Bildt sa var saker som var dåligt för oss och det Ingvar Karlsson sa var sånt som var bra för oss, lite så och så att jag i den Socialdemokrat ganska alltså, innan jag hade koll på vad de andra partierna ville ens. Mm. E och e ja, vad fick mig att e dra med intresse i högstadiet? Jag vet, känner till byn Fagersta som ligger. Det Förråt till a ja, väster, eller Västerå, jag vet inte riktigt. Det är en ja. liten industribi, eh, precis söder om Dala-gränsen, så långt upp i västmanland du kan komma förutom Norberg. Är är uh, The Hives som är därifrån. Det är någon sån här grupp som är känd för att komma ifrån. Folk. The Hives kände och av anne all 59 Times to pain. Men eh, framförallt är staden känd för två andra. Ja, Burning Hart har sin. Liksom hemmavits där också. Men sen är ja precis. Sen är stan känd för två är att Vänsterpartiet hade egen majoritet där i tolv års tid. Och att det var en av de stabilaste fästerna för vitt maktrörelsen under 90-talet. Riksfronten hade sitt huvudkontor där under 90-talet. Och Nationalsocialistisk front hade sitt... Starkaste fäste i Fagersta Bortsett från Är eller Karlskogar heter, det kommer jag inte ihåg Trollhättan Trollhetten kanske var Och vi var liksom en En party Nod för Skinheads rörelsen Och Var det inte häftigt att hänga med de killarna då Är ju min här spontana <laughs> Fråga man sa de? Det var häftigt att hänga med dem var, var det inte häftigare att hänga med dem Istället för De du kom att umgås med ja, det, det, Man kanske ska komma ihåg Nu, eh, Du har ju hängt med ideologiska Nationalsocialister har förstått eh, Och 90-tals skinheadsen eh, Var inte Politiker Utan de var huliganer eh, De eh, var gäng som sprang omkring Och misshandlade människor det var liksom deras grej. Eh. Sen så hade, alltså politiken och där fanns ju liksom säkert mer om som en motivator. Men jag brukar säga så här, vi ska tacka nazisterna för att de enade alla andra i Fagersha, och Skinsberg. Eh. Jag kan ta bara en liten tydlig bild över två eh, situationer. Den ena var, eh, inne, vad heter det, Lussebandyn 97. Eh. Då kommer jag ihåg att eh, bara så vanliga ungdomar från Norrberg, Skinsberg och Fagerstad skulle slåss i samband med lussebandyn. Alltså jag var ju 13-14-åringar. Eh, året därefter då hade nazisterna, eh, skinheadsgängen, fått luft under vingarna och eh, blivit en faktor i samhället- fanns inte på världskartan längre att vi som inte var nazister skulle slåss med varandra, för att det fanns ett tydligt vi och dem då, de som var nazister eh, och de som inte var eh, och det och det man måste komma ihåg också det, det fanns inte så det fanns definitivt inga judar i Fagersta, det fanns inga homosexuella det säkert, men det var liksom inte sånt man skulle säga som det här i 90-talet i en bruksort eh, och de enda med invandrarbakgrund var typ jag som var adopterad och två till från Indien. Eh, så att nazisterna hade alla som de inte tyckte om antingen att de såg ut som punkare eller att de hade indiandoier, alltså Adidas Nike och sådär eh, eller att de var punkare liksom. Eh, så att det fanns en tydlig aggressivitet en aggression från det här skinheadsgänget mot alla som inte liksom, tillhörde dem eller liksom var en del av deras krets. Så. Ja. politiska bana och intresset för politik som, som den då har. Det har du kvar än idag. Men hur började det? Eh, ja, men det berättade jag där om morföraren när jag var liten. Mm. Och sen så ville du, just det, här, Afa, när de kom in i bilden. Jo, eh, det var sommaren. Mellan 8 och 9 då hade vi haft en vår eh, där väldigt många liksom hade blivit påhoppade, helt oprovocerat, av kluster inom det här gänget. När människor, eller liksom om det var saker i stil med, vad ska vi ta, jävla stadsfest, alltså i Fagerstad fanns vår, och kräftnatta, det är så här stadsfester. Och det började bli av den graden att ifall någon kom ner och sa att ja, Nassarna kommer, alltså att, ja men det här gänget med skinnet så på mellan 10 och 25, när de hade suttit och festat och var på vägne på stan eh, då fick de man, då fick alla vi andra oss därifrån för att vi visste att de är nere på stan för att bråka och slåss. Som inom rock, punk hardcore eh, Svängen eh, som pratar om att så här, vi, vi, vi kan inte låta 20-25 människor diktera livsutrymmet för att använda en eh, referens för liksom, alla, alla oss andra. Det här, det här är inte hållbart. Eh, så att då träffades vi och började diskutera så här, vad finns det för olika sätt att... Hantera det, här. det hade prövats den konventionella med disko här disco mot nazister och glas mot nazister och ja. beachvoll och det, det påverkade ju inte det var jättefint med de här demonstrationerna och fackertågen och diskorna och, och det där, men det påverkade ju inte hur det såg ut sen de här liksom fina sommarkvällarna eller de här stadsfesterna då var det fortfarande ett litet gäng med människor som hade våldsmonopolet våldskapitalet mot alla oss andra så att genom hardcore-punktscenen så började vi bygga ett nätverk med de som vi utifrån subkulturella fördomar tänkte att de här är nog också liksom de som kan vara lite grann i målsiktet för, för de här skinheads. Vi försöker prata lite försiktigt med dem. Ser hur de känner, hur de resonerar. Eh, och sen försöker vi bygga allianser Så att vi är ett mycket större gäng som bevakar eh, varandras liksom, trygghet och säkerhet mm. vid de här tillfällena. Det, det var ingen eh. redan existerande organisation utan det, det var någonting som ni byggde upp där i i ja, som... ja, precis. Och, och sen så via internet så hittade jag eh, den här gröna hemsidan .net eller någonting. Det var, det var en stor grön bakgrund med typ en liten ljus grönare afalogga på och så stod det typ mot eh, fascism, rasism sexism kapitalism och homofobi. Okay. Och jag tänkte, men det här vad är det här för någonting då? Och så surfade jag lite, läste på och då det verkade vara en organisation som liksom hade förstått att det finns ett konkret fysiskt hot som de här skinheads-, skinheads nazisterna utgör och de här verkar ha lång erfarenhet av att hantera det. Så att jag mailade dem och sen så fick jag något telefonsamtal och sen så kollade de upp olika kanaler för att kontrollera Men var och sen så hade jag blivit godkänd i någon sån här upphållning så att då bad de mig att eh, ta med mellan fem och tio av kärnan i det här gänget som liksom var de som var mest drivande och så skulle vi träffas och då gjorde vi det och de var väl kanske 7 stycken de också från närliggande distrikt som de kallar för från ja, Dalarna när det, ja, lite runt omkring så och då, de delade sig av sina erfarenheter och eh, hur de jobbade och vad tips som vi kunde eh, jobba också med den här frågan Men var det den här skinhead rörelsen, var det liksom den främsta motståndaren under den här tiden eller fanns ja, det, det, det fler grupper hämtade. som man liksom vände sig mot? De, de två grupper som var det var nationalsocialistisk front och sen re, alltså, riksfronten, det var liksom gamla gubbar vid den här tiden så att de, så här, ja, vi var emot dem på ett teoretiskt plan, men de utgjorde inget hot mot oss för att som sagt, det var gamla gubbar jag tror Per Öberg var med där egentligen också, han var liksom den gamla gammal gubben över den tiden, det här var liksom NSF var ju liksom eh, Människor i vår ålder, alltså mm. 15 till 20, liksom. Ja, ja men det, det här skinheadsgänget, eh, liksom ni vad, ni identifierade ganska snabbt att de var en del av någonting större eller i, i form av alltså organisationer och sådär, eller? Ja, de, deras självidentitet och deras liksom hela tonalitet var just att de var Nazister, NSF, Nationalsocialistisk Front. De upp. På den tiden fanns ju inte Facebook och heller och lunar från och sånt där utan det var olika gästböcker kopplade till olika privata hemsidor som var den digitala liksom, mötesplatsen. Ja, och, där, och där var det till och med så här internetdiskussioner ibland då, mellan dem och oss och sådär där vi. Där de försökte förklara varför de var nazister och vi försökte förklara varför vi tyckte det där var idiotiskt. Liksom. Men var det så som det brukar vara på, på mindre orter att det fanns även liksom personliga, liksom personliga konflikter kopplade till de här ideologiska skildnaderna också? Ja, och det var ju värre och värre för varje liksom, månad som gick, år som gick liksom. Mm. Ja, okej. Okay. Uh, antifascistisk aktion, uh, träffade dem. Uh, uh, vad var dina tankar liksom, när du träffade de här grabbarna och eller tjejerna eller vad de nu identifierar sig som från de här andra distrikten? Ja, alltså på den tiden så var ju en tjej en tjej och en kille en kille så att de identifierade sig. Alltså... Och sen, så... vi är 90-talet Kön fanns på 90-talet ja exakt okay. <laughs> ja. och ja, men det första det var så här att de hade spännande klädstilar de hade frisyrer som inte hade kommit till fävistiden och sånt <laughs> <laughs> Vad va, va var det för frisyrer Som inte hade kommit till Fagerstad ja, Det här måste jag ju veta <laughs> Ja men liksom så här, Crusted reds och sånt där liksom. Vi hade precis upptäckt upp kammen Och spikes och sånt där Så det här var ju skit. <laughs> okay. Men jag tänkte Under hur lång tid Var du med i Det måste vara då Mellan Det var inte så länge För att jag hoppade av typ en vecka efter att de när jag förstod att AFA stod bakom dem, okay. så att vad kan det vara två och ett halvt år max. Mm. Jag tänkte om utförde nå några speciella såna aktioner som ja, som de brukar kunna göra, du vet krossa bilrutor och slå yxor i dörrar och allt vad de håller på med Eller hur hur er eran grupp Eh, det vi gjorde framförallt var att vi eh, tog kort eh, medlemmar eller fanns i kretsen kring eh, nationalsocialistisk front som till att ha deras personnummer och adresser så att det skulle bli lätt att polisanmäla dem ifall eh, någonting hände. Eh, och att alla skulle veta vad alla nazisterna hette. Och så återigen då för att ha en ökad trygghet kring att Ja, det är den personen. Om den gör någonting så heter han så här, han har det här personnumret, han bor där, enkelt. Eh, ja eh, Sen, eh, alltså så här, vi, vi gjorde ju inga, alltså vi var inte ute efter att provocera dem. Vi var ute efter att eh, göra en markering, att så här, eh, är fan i oss så är vi fan i er så att det våld vi utövade det var vid två tillfällen när det var en våryra och en kräftnatta och då när de hade gått på någon av oss då var det sms som gick ut till de 50 personer om vårt nätverk, vissa visste att vara för andra visste inte det utan tänkte på att de hängde med hardcore punk-människorna och sen kunde vi hävda oss ge igen så att säga problemet var att dagen efter så hade NSF ring till sina kompisar från Västerås så då var det bara att sticka och, och, och gömma sig liksom. <gör> så då, för då var de 60 stycken och mycket äldre nazister dessutom med, eh, alltså vi hade ju inte vapen och sånt där det hade ju de här äldre nazisterna eh, så då var det var ju liksom en match som var förlorad eller som inte ens gick in i. och den här gruppen som du tillhörde, fanns det, liksom, fanns det något mer ideologiskt utöver att liksom man ville krossa fascismen och, och stoppa den här lokala NSF- och Riksfronten-gruppen? Ja, som... vi, vi var iväg på sådana här internutbildningar som varit inbjudna till av det som... Jag, jag kommer inte ihåg vad de kallades för men det var någon här sambandscentralen eller något sånt där. Det var samma gäng som höll presskonferensen eh, i samband med Göteborgs kavall i alla fall. Och de anordnade lite så här och grejer som vi vart eh, inbjudna till. Eh, och det var ju alltså, spännande och lärorikt på många sätt. Eh, vi fick ju lära oss här vad anarkism var, vad fascism var, enligt om i alla fall, och vad sexism var, triple oppression. Jag vet inte, har ni sett den här filmen Fröken Sverige med är fucking Omar? Ja, mm. ja. Mm, det känner jag igen ja. Ja, men då, kolla på den så får ni en ganska bra bild- över hur den här interna utbildningen så. För det, eller om ni har- någon erfarenhet av syndikalistiska ungdomsförbundet. Alltså, enda skillnaden egentligen- mellan AFA och syndikalistiska ungdomsförbundet- är att AFA är militanta. Medan liksom i teorin- alltså de är lite som kommunistiska partiet- att så här, när klassmotsättningarna ökar- och de materialistiska- ja, men du vet, att så här, man har- Våld i sin teori Men det är ingenting man lever ut som så safas, så Bara även någonting man praktiserar mm. men Ofta är det väl egentligen Samma personer som har De utför våldet under en flagga Och så sen sitter de och Är mer teoretiska ja. under annan flagg vi försökte, vi försökte få med oss Både SUF och Vänster Men de ville ju inte ha någonting med oss att göra okay. Kommer du ihåg Några liksom, personer Från den här träffen i sambandscentralen. Alltså jag tänker på några av de här liksom, namnkunniga antifascisterna som vi ändå har i Sverige. Med Mattias Våg och Martin Fredriksson och eh, sådär. Är det någonting som du kommer ihåg några du har sprungit på? Nej, ja, de, de namn jag kommer ihåg var inga av dem som du nämnde. Och sen så är jag inte helt säker på att... Vi hade deras rätta namn, för jag vet att i början när vi lärde känna dem situationstecken så hade de vissa namn medan andra sen kom och berätta när man var själv med dem, när man var ute på spaning som det kallades, för då kunde de också komma ner och liksom vara med och hjälpa till med dokumentation och liksom registrera vilka bil, registreringsskyltar som hade ihop med vilka, vilka personer, och då kunde de berätta att ah, vet jag heter inte det så här egentligen utan jag heter det så här men vi använder oss av de här namnen i kontakter med prospektgrupper, eller de som ja vad, vad tänkte du när du ja, när det sitter ändå en människa och bara förklarar att nej, jag heter egentligen inte det här utan ja, någonting annat är det Alltså, jag förstår ju varför de använder sig av falsk identitet och sådär men mm. jag, jag vet inte om alla våra lyssnare förstår varför de gjorde det och vad tyckte du där och då som liksom, ung grabb eh, som egentligen bara hade börjat sin politiska bana Vad, vad, vad ty, tyckte du att det var eh... Jag tyckte väl att det, var, att det var skrämmande för att för mig var det då ett signalvärde om att så här, världen är mycket farligare än vad jag upptäckte än eftersom människor har falska namn. Så. Det var till, alltså så här, man fick lite den här känslan av att så här, oj, är jag med i en film? Är det så här? Det här så här trodde jag att det var på tv. Alltså, lite, förstår du vad jag menar? Lite så surrealistiskt. Jo. Det jo var, jag... Och en del av dem berättade att man blev blivit och sånt där. Liksom. Så att, ja. Det var, det var liksom en liten så här... Brytpunkts just från så här för tonåren tills när man liksom ja, en del är att liksom blir äldre och förstå att världen var större än liksom bara så här små konflikterna på lokala högstadiet liksom så. Ja, för du, du gick i högstadiet när allting där hände. Ja, jag gick 8 och 9. Ja, okej, okay. okay. jag, jag var lite nyfiken på du var med i pingstkyrkan under den här tiden mm. också. Du går redan med det, okej okay. uh -huh. Jag tänkte liksom hur Ekvationen gick ihop Med tanke på alltså, Pingstvännerna tenderar ju Att vara eh, Så som jag ser det, borgerligt lagda Med liksom kärnfamiljen som Levnadsideal eh, Dessutom på Israels sida I hela den konflikten De är ju lagda på det viset Och eh, Ja, de ser väl Israel som Guds löfte till det judiska folket lite hur den ekvationen gick ihop när du, när du liksom var pingstvän och med i den här organisationen samtidigt blev det liksom någon konflikter där eller hur ja alltså det, det var ju så här, diskussioner där eh, de andra ungdomarna inom pingst tyckte en sak och jag tyckte en annan sak men jag fick väldigt mycket uppbackning av ledare inom svenska kyrkan och, och, och den sidan liksom så att under den perioden så jag, förflyttade jag mig från Pingst till Svenska kyrkan i nian okay. just delvis eller ganska mycket på grund av just det där att det ena sammanhanget backade upp mig, gav stöd stöd tyckte det var skitbra, hejade på det andra sammanhanget var emot mm. så man kan säga att Svenska kyrkan i slutet på 90-talet lovprisade ditt engagemang i antifascistisk aktion. Ja, precis. Ah, okay. och sen får vi komma ihåg återigen: det här var före Göteborgska För det var en sån här. Ja, och jag vet att andra jag pratat med, med mig uppfattade organisationen som en reaktiv organisation. Det var först i samband med Göteborgska som man blev en proaktiv organisation och som dessutom lämnade sitt sin kärnverksamhet, eller vad man nu ska kalla det för, och började bete sig. Alltså, alltså Göteborg, Någonting hände ju där. Alltså, en grupp som från början var formerad kring att garantera säkerhet mot nationalsocialistiskt våld, mot andra människor, gick ut själva och började bränna bilar och krossa rutor och kasta gatsten och börja slåss med polisen liksom mm, ja. Eh, ja. ja men det finns ett jättetydligt före och efter eh, kring vilka som hade en sympatisk inställning till antifascistreaktion mm. och det var där de dagarna i juni i Göteborg som var där det liksom gick från och det var, det var även där du själv kände att det var dags att Går vidare med den här förbundsledningen, förbundscentralen. För vad håller ni på med? Ni, ni har skrivit att AFA står bakom det här. Jag står inte bakom det i alla fall. Hur har den demokratiska processen gått till när man kom fram till att AFA stod bakom det här? och Då fick jag bara ett svar typ så här... Eh, Bla bla bla bla bla, repressiv fascistisk stat, bla bla bla bla, bla. triple oppression, bla bla bla bla. bla. Eh, eh, vi har valt våra representanter i tradition med den eh, syndikalistiska rörelsens principer, bla bla bla. Ah, ja. Och då var det var bara så här, fuck it, mm. Och sen eh, tror jag gick och knackade på en vänster, Okej, okay. och det var, inga, det var inga problem att hänga med dem sen? Alltså, det, det tog väl typ två, tre år innan jag började lita på mig Men det är väl liksom så här Det är samma sak ifall ja, nu är inte någon av er Sverigedemokrater Så blir det jätte... Men ifall, ifall typ någon från svenskarnas parti Eller nordiska motståndsrörelsen Liksom kommer till upplysning Och blir Sverigedemokrat så tar det ju tag i När de accepterar Ja det är sä, Säg ett fall Där det har gått den vägen Att Sverigedemokraterna har accepterat egentligen någon som har varit engagerad nationalist i vad ska man säga, mer höger radikala rörelser än eh, Sverigedemokraterna men Jag läste om någon jag tror inför det här valet 2000 ja men förra riksdagsvalet så var ju Expressen som gjorde något avslöjande om att ja men folk hade varit medlemmar i så här, NSF 2005 jo, jo, men det, vi ju, det är ju snart 15 år sedan också så att eh, ja, ja. de kan ju inte hålla koll på allting. Nej. Men, men det, är, det är väldigt intressant det du säger kring att det fanns ett före och efter Göteborgs kravallerna 2001. Mm. Eh, hur kände du att stödet för antifascistisk aktion var från civilsamhället och... Kan du säga lite mer om den svenska kyrkan, vilka organisationer och instanser stötte er sak och kanske hjälpte er med, inte ekonomiska bidrag eller vad ni nu behövde ha hjälp med? Fanns det några sådana? Nej, det var ju med föräldrar, alltså vuxenvärlden, alltså som sa lärare, präster, liksom så här. Det fanns inga organisationer. Alltså så här, snar snarare tvärsom. Just att både Syndikalist- och Ungdomsförbundet, SSU och Vänster- ville hålla en längs avstånd från oss. Vi fick inte vara med när de planerade gemensamma demonstrationer- eller diskussioner För att vi ansågs inte liksom, pålitliga, hoppas jag de att vi var. För att det här var ju människor vi kände. Så här. Men vi, vi ansågs vara någonting- utanför det accepterade liksom så även innan Göteborgska karavall ja, okay. av andra vänsterorganisation Ja okej okay. och så kom Göteborgskravallerna. karavallerna, han nu kommer jag inte ihåg namnet på honom men han som blev skjuten där i benet ja. av polisen, H Hannes någonting va? Ja, han, han heter han inte Hannes Westberg, ja stämmer nog det Ja, det är inte alltid. Jag gillar polisen. Men i vissa, vissa fall. <laughs> Nej, men och, idag så vad är det du gör idag? För att jag antar att alltså, din kritik av AFA var ju hur, hur de började i princip elda bilar och panga i en hel stad som ni gjorde i Göteborg. Men vad, vad kände du? Att din kamp mot fascismen Liksom, hade du gett upp den eller hur, hur såg läget ut på, i Fagerstad då Va, vad hände efter Göteborgskravallerna eh, jag bytte ju stad behöver jag nämna här också jag flyttade ifrån det här mindre brukssamhället till ett större tjänstemannasamhälle som heter e eller stad som heter Ävle så att Jag träffade ju en moderat för första gången, Nej, men alltså, medlemmar i Moderata ungdomsförbundet för, första gången när jag var 16. I Fagersta fanns det väldigt tydligt, antingen så tillhörde du oss och då var du anarkosocialist eller anarkist, eller så var du nazist eller så var du det kommunist. Det, liksom, det fanns inte några andra positioner att inta oftast. Så att det här med att det fanns andra politiska sammanhang och andra politiska frågor upptäckte jag först när jag flyttade till äve. Så det var ju en helt ny värld på många sätt. Att liksom så här, globaliseringen och tredje världen. Hela den biten. EU, EMU. Ja okej. Okay. Vad heter det? Och hur såg det ut rent... Privat? Började du få vänner av liksom som tillhörde till skillnad då mot Fagersta? Började du umgås med Moderater och Kristdemokrater? Etc. Hur, hur, såg, hur såg det ut privat när du flyttade till Gävle? Ja, alltså som sagt, Gävle är en mycket större stad. Så att är, liksom jag träffade på väldigt många människor som hade borgerliga sympatier liksom, jag gillade George Bush och eh, heja, heja USA men du vet, den, den grejen eh, så att jag fick ju ja, absolut, världen blev ju mycket större ganska snabbt eh, mm. Men det måste jag ha tagit emot då med en som har gått ur pingstkyrkan delvis på grund av israel palestina konflikten och sen börja leva... Ja, vänta, vänta. Hund, hundarna. Penny, Lucy. Ja, vad sa du för någonting? Att... Jo, alltså det är ju en ganska stor sak för, för en människa som bryter med, med sin religiösa tro i form av pingstkyrkan och delvis på grund av Israel-Palestina-konflikten och hela ditt engagemang i antifascistiska aktion till att hamna i en i en samvaro med, med liksom borgerligt lagda människor där folk gillar George Bush och eh, hyllar vad jag antar Irakkriget och ja. liksom invasionen av Afghanistan. Det måste ha varit eh, för en person som, som har liksom antikapitalistiska drag måste det ju vara ganska jobbig transformering där när du bytte stad till Gävle. Hur, tyck, hur var den jag, upplevelsen? Jag, tyck, jag tyckte det mest var spännande. Men sen, alltså så här, Jag hade ju inte brytit teologiskt så med pingströrelsen. Jag hade ju fortfarande en teologi som eh, var pingsteologi eh, Jag vet att jag hängde med här, någon kristen studentgrupp på Vasa ett tag och så här. Men ja, som sagt, sen blev det aldrig av. Alltså, det, det var mer baslumpen som gjorde att jag inte började hänga med frikyrka ungdomar i Jävle utan började hänga med ung vänster och syndikalistiska ungdomsförbundet och istället. Du, du blev eh, aldrig liksom intresserad av att återigen gå in i AFA. Jag tänkte stad och nya människor och kanske Göteborgs kravallen har lagt sig lite grann och, och sådär. Du var liksom övertygad om att det var ingenting för dig, eller? Ja, framförallt så... Eh, AFA efter Göteborg var ju mer och mer en organisation som började hålla på med provokation. Alltså eh, skolan som var eh, framträdande eh, aktivist inom antifascist Och hans helge, alltså så, han åkte dit bland annat för att han hade varit på väg eh, och skulle spränga bil. De hade så här, förberedelser för det här, jag, brott och sånt där. Eh, och eh, vi, vi har, i vårt kompisäng hade vi också en, en känd moderat som nu liksom har hockt upp. I moderat. Så att alltså, det, det, vi vi fortsätter diskutera de här frågorna. Men jag hamnade ju i en tydlig mittenposition då mellan till exempel AFA och Muffi i det här fallet. Mm. Så jag kände mig inte mer dragen till AFA än till Muff i så fall. Så här, det var trevliga mm. människor, både inom Muff och inom AFA– –men ideologiskt så kände jag mig inte dragen till hur de... Ja. Just ...som var reaktiv och skulle försvara människor som var utsatta– –så var man istället någon så här som gav sig på folk. för. Ja, man blev liksom nästan lite än istället. Var det lite så att man blev det man försökte bekämpa i början eller? Var det lite det var, den känslan? Det, det var ju min kritik. Att så här, ni håller på att bli det som jag engagerade mig emot. Liksom. När ni går in hos folk och börjar slå sönder deras hämn framför deras barn och sånt där. Det är ingenting som jag, jag tycker det är lika avsjövärt som när nazister gör så. Liksom. Mm. Men hur uppfattade du... Eh... Jag, jag tänker med i början på 00-talet där, hur, hur uppfattar du inom situationstecken det nazistiska hotet hur, hur var det i Gävle och var det någonting som fortsatte att engagera dig efter ja, att du det, dit? Eh, fast jag, jag, jag hade valt en annan linje då så att jag började arrangera festivaler och debatter och diskussioner och sådär Eh, och i början där så, så var väl fortfarande lite konfrontativt men, men folkligt konfrontativt alltså folkfront mot nazism och så eh, men sen eh, jag tror det var inför Bolongifesten 2006 som jag vet inte varför han fick för sig det här för att det var det är ingenting nazister brukade göra, liksom vad jag vet men han var till och med på mässen en, en dag, jag tänkte ja Och liksom han har, han gjorde, han gjorde en raketkarriär, liksom i gävle. Han, han presenterar presenter, när han kom till stan så fick han en hel sides intervju i Arbetarbladet, en stor bild på honom framför svastikafanen där han stod Malmann och Korslief och säger nu är jag här. Okay. Jo men det var, det var en sån artikel. Eh, och sen 1 maj 2003 så drog han och annat och, och, och liksom ett gator slags mål mot enade vänstens första majfirande och så där. så att han, han ja jag fattade inte alls vad han var ute efter men jag började skriva och sa hej eh, vad vill du <laughs> så här. och då sa han så här nej jag tänkte jag vet att du är väldigt engagerad i liksom, jag är rasism jag tänkte det kan vara spännande att höra din sida och så. eller jag, jag kommer inte ihåg vad han sa men det var någonting om att han säger han var intresserad och det är alltid kul att människor som är intresserade av en själv. Mm. Och jag har tänkt att ja, det kan vara kul att lära känna en nazist. Liksom. Det har jag aldrig gjort för ett ny grej. Så att vi, vi började chatta ganska mycket på mässing. Och så, här. och sen jag stod och jobbade i något sådant här torg i på Cityfesten. Då kom han och rörde sig förbi och då vi stod och pratade kanske en timme eller någonting och sen jag skulle ha jag hade in Karl Wetterstrand tror jag till det årets ballongfest han hade varit någon sån här... riksfronten kille känner du till honom Karl Wetterstrand han är miljöpartistisk kommunpolitiker nu nej det låter inte, det låter inte bekant men det låter intressant <laughs> ja, men jag hade bjudit in honom för att han skulle berätta om ja, men det. Är så att han blev nazist och sen varför han slutade bara det liksom och blev militärpartist. Hmm. Men skulle ni vilja komma och lyssna? Eh, och då sa han såhär, såhär, Men du har jag varit, om, om någon attackerar oss kommer vi slår tillbaka och det kommer ju drabba ditt arrangemang här. Mm. jag bokar in eh, två stycken ordningsvakter, möter upp er vid ingången till Bollongerskogen ni har en på varsin sida en lilla tidning där, man följer med er när ni lämnar parken ingen kommer att hoppa på er eh, jag kommer att garantera så att ni kommer inte ha någon anledning att eh, börja sista runt Utan så här, ni inbjuder oss mina gäster jag bjuder på lunch, vi har trevligt eh, låter som en bra deal och då sa vi First we try, then we trust. Så här. Ja, det är jättebra. Absolut. Han eh, var lite som avfall på det sättet. Liksom. Alltså Just det här att ja, men, man är lite misstänksam och ja. Och det kan jag det respekt. Eh, ja, men om dit. Allt gick jättebra. De ställde liksom frågor på ett respektfullt sätt till och sen efteråt så hängde de med och så bjöd jag på lunch och ballongcaféet och så var, satt de med mig, Karl och min mentor Håkan Larsson som har, är historieforskare och har varit lärare under många år och liksom den som lärde mig hur man gjorde festivaler och större evenemang och så. Vi hade en trevlig, trevlig lunch då den enda som liksom, enda liksom så här, där det hettade tillit det var en av SACs ombudsmän liksom Uh, istället så började det skrika grejer om mördare och sådär. Okay. Uh, men det var det vart liksom inte mer än så. Nej. Men uh, det låter ju ganska så intressant med att uh, där sitter du och lunchar med så kallade liksom, nazister. och uh, Hur alltså, är ju nu vet jag inte om man är det nu, men. Han, hans självidentitet var att han var nationalsocialist. Och är det var därför han liksom svastiga faner liksom och Hitler-mustache och så där. Så att han, han hade ju inte definierat sig som nationalist. liksom. Nej, nej, nej, okej. Okay. Men, uh, yes. Hur, jag tänker bara på hur påverkar det den relationen som alltså till dina fona organisationskamrater och det här gänget i Fagersta som. Ni som börjar engagera er som antifascister, liksom militanta antifascister. Hur, hur, så, hur såg de på det att du satt och fikade med ett gäng nazister? Liksom? De tog det med ro ända fram till Auguste Buller 2007. När ett gäng gick förbi när låg och eh, vid maktlåtar bakfölj utanför mitt tält. Eh, för att då, och eh, vad heter det? med en barbara docka som hade en leksaksprestod som man höll på med ehm, för, att, för att Då tyckte de att det gick från liksom, en form av professionell dialog till -skap, och, och Det, liksom, det hade du de gjort för den punkten också. Okej, okay. och just det att du hade faktiskt blivit kompisar med, med folk från den nationella rörelsen och Hur, hur gick, alltså har du reflekterat över det själv att ja men jag började att jag ville bekämpa de här och nu, nu sitter jag och eh, nazisterna och i bakfull här i liksom kom det någon sån tanke någon gång att hur vart har jag hamnat nej jag tyckte mer att det var fint alltså så här att vi hade kommit till den punkten <laughs> mm. ja, det är väl ganska ovanligt får man väl säga ja det... När det började gå från professionell relation till vänskap relation det var typ när lämnat stan och skulle återta sin eller återta, han återfick snarare sin ledarposition för att han har ju alltid varit lite mer så, här, jag så här, nationalsocialismens uh, mycket bindefält liksom. medan var ideolog. Uh, så, så är ideolog så det är lite olika Ja. Och så att Det det jag tänker till för du, du touchade lite vid ämnet, det är ju hur, hur liksom, det som utvecklade sig med antifascistiska kon, vi fick revolutionära fronten och hela den autonoma vänstern. Hur såg du och övrig vänster liksom i, i din närhet vid, vid tiden hur, hur såg ni på det här egentligen? Eh, kanske inte du personligen men vad var det som du uppfattade fanns det ett underliggande stöd för de här aktionerna och den alltså det arbetssättet som de ändå hade för att eh, vi ska ju komma ihåg på hur många liksom eh, familjer de har skrämt, hur många hem de har förstört och det fanns ett tag där innan eh, dels eh, de du kallar nazister och andra Andra personer satte ner foten samt att polisen eh, också gjorde det. Men däremellan, eh, jag tänker på mitt sätt att se det, så fanns det en period kanske från, ja, från kanske 03 till 2013, nästan Alltså en period på 10 år där i början på 00-talet som de här är ganska friskt. Vilka år sa du? Ja, mellan ungefär efter Göteborgskravallerna och 03 upp till 2013, alltså 12-13 där någonstans. nu ska jag inte vara exakt på årtalen här, men det är en tioårsperiod i början på 00-talet i alla fall. Ja. Hur var hur var syn i, i bland annat Ung vänster, alltså på på AFA och Revolutionära frontens härningar under den tiden? revolutionär hade vi inte någon riktig koll på vad det var. Alltså Vi visste att det fanns några som kallade sig för det. Liksom nu visste inte de var inga man förhöll sig till. AFA ur de vänsters perspektiv var bortskämda läkarköner som liksom, gjorde tonårsuppror. Men, men och, och nu, nu frågade du över hur tonen var generellt, inte hur jag personligen förhöll mig till dem, eller hur? Precis. Ja. Jo, oh, men då, då är det liksom så här. Ja, vissa går med i och går med i afa. Liksom. Vi gör det här för att vi måste... Vi lever i en tid av ökade politiska motsättningar. Det är Vi som ska rädda landet från eh, nyliberalt förfall. Eh, vi är den riktiga, autentiska arbetarklassen. Alltså, vi, vi... Alltså, Ung Vänster såg ner på dem. De såg ner på oss fast av olika skäl eh, sen alltså det så här, på det interpersonella planet så fanns det väl ändå här eh, för min del att jag fortfarande kunde umgås med folk inom autonoma vänstern det var typ 2009 först som de vände vände udden mot mig för att började de liksom, eh, göra nyhetsuppslag som även spred sig till den syndikalistiska rörelsen. Exempel, när, när jag flyttade från Jävle 2013. Eh, då bjöds det in till fest på i Hillvården. För de skulle fira att jag lämnade stan. Liksom. Så, så, så, så hård hade motsättningarna blivit då. Eh, men, och det handlar just om det där om att. Jag hade fått med mig då. Så många på min linje. Att eh, det uppfattades som som ett hot, för att, för att ur deras perspektiv så var det jag som styrde eh, main, det mainstream antirasistiska arbetet, vilket innebar att för att jag styrde åt en viss riktning så skulle eh, som var bort från deras riktning så skadade jag hela den antirasistiska rörelsen på grund av att jag hade liksom, initiativförmågan över en så. Mm. Så, så att de, alltså den autonoma vänstern, lokalt det har hur ska man säga det har inte alltid varit en oproblematisk relation så. samtidigt som det finns liksom enskilda individer som har haft goda relationer med så. Mm. Så att, kan man säga att det började där i Fagersta med att det var alldeles för lite att bjuda på glass så då gick det över till lite mer extrema metoder. Sen gick cirkeln ett fullt varv och så vart det Ja, så så kan man verkligen. Blev det glass igen? Så, ja, jag stod, med jag nazister på Jag jag hade irriterad över att SSU erbjud på glass i princip. Och sen så vart jag den som gjorde nazisterna på glass i slutet. Man tänker Ja, men absolut. Ja, ja. den är sluten. Ja. Okej. Okay. Eh, Ha, ha, har du någonting Ludvig där gällande AFA, annars tänkte jag att vi kanske kan gå vidare och kolla lite grann vad, hur det ser ut i dagsläget vad PO är engagerad i och, och så vidare, eller? Det tycker jag vi gör och vi är strax tillbaka efter pausen Nationalismen Slash nationalsocialismen Slash fascismen sl uh, You name it eh, Vårt ökande inflytande på Det svenska samhället Är det någonting du har, kan betrakta idag? Att hur, hur ser du på det? Uh, nu måste jag se om jag förstår frågan Hur jag ser på Sverigedemokraterna? Att de växer? Eller hur tänker du? Ja, de, Dels att Sverigedemokraterna växer Och att eller Rörelsen tar sig mer plats i det offentliga rummet? Jag vet inte om jag delar den uppfattningen. Alltså, att Sverigedemokraterna växer, det är ingen uppfattning. Det är liksom, så är det. Men jag uppfattar ändå att så här, de som står till höger om de demokraterna, att de är mycket mer sofistikerade idag än vad de var för liksom 15-20 år sedan. Eh, att eh, vad ska man kalla, säga så här, den nationalsocialistiska rörelsen har vuxit upp lite grann. Det låter nästan lite översittande och elettistiskt att säga så. Men att, eh, ni är inte längre de här brölande skinheadsen i samma utsträckning som det var när jag var ung. Eh, utan eh, det känns som att ni mycket mer har blivit i så fall som ja, KBMLR. jag vet inte om jag ska alltså om det där var en komplimang eller inte <laughs> jag, jag kan inte processa det här liksom. jag förstår vad jag försöker säga att, alltså så här, all, att precis som människor mognar så kan kollektiv också mogna inom ramen för sina ramar alltså bottna med sina ideologier och världsavskådningar Och att det här... Jag brukar ibland jämföra församlingen Livets ord med Sverigedemokraterna. Att det finns paralleller även där. Att i en rörelses ungdom så är det en barn. Och, sen blir det en, och då finns det en, en grundidé om viss naivitet. Sen så kommer liksom en prepubertal- Och sen en tonårsperiod där man fackar ur helt, och sen så kommer det liksom tiden som unga vuxen när du ska försöka få ihop barnets drömmar med tonåringens uppgörelse mot vuxenvärlden samtidigt som du ska hitta din vuxna identitet. Och sen någonstans därefter kommer liksom den modna som landar i, i den person du definierar som vuxen att jag ser det föresorganisationer enligt lite samma tolkningsmodell Men just nu, du är aktiv inom Vänsterpartiet vad jag har förstått ja, ja, precis Sitter du på någon mandat eller? Jag var faktiskt av med mitt mandat här i nu för bara någon månad sedan du okay. var en miljöpartist som gick över till Vänsterpartiet och då lades era nämnden ner Eh, ja, valberedningen hade ju föreslagit att jag skulle bli återvald, men partiet, eh, det, Mötet var inte den åsikten. Så att, eh, nu är det riktig, gammal, hedlig gräsrot. Okej. Okay. Eh. Arbetslös, alltså? <laughs> eh, politiskt, ja, så kan man säga. Inom, ja, inom, inom Vänsterpartiet är arbetslös, absolut. <laughs> Yes. Jag sitter ju i valberedningen både på distriktet och lokalt Så att det finns så här, vet jag Bara inte är inom den parlamentariska organisationen Okej, ja. okej okay, okay. Jag tänkte från, mm. från vårat håll Så eh, Jag tror det är många som skulle se dig som en Kommunist eh, Men du får gärna liksom, Om du vill själv Beskriva din eh, politiska tillhörighet Och sätta din egen etikett Mm, mm Eh, kommunist är ju inte. Alltså, jag kallade mig nog för det som 18-åring mest för att eh, jag, hade, jag tror var tre i gymnasiet. Jag hade en period av sovjetnostalgi. Där jag lyssnade på så här, Russian Red Army Shore och ja, men gillade liksom, kommunistiska karater och gamla kommunister. Det är så här, samma sak som nationalsocialister en period i sitt liv där de gillar gamla tyska grejer. Det, jag tycker inte det är så dramatiskt. <laughs> men sen när jag började liksom, skåda, liksom, så här, sätta mig in i ideologin. Framförallt när jag läste statsvetenskap så började jag säga att jag håller ju inte med om det här. Liksom. Jag tror inte på historiet är jag är ju idealist alltså, jag mm. tror att människors idéer är det som styr världen inte och att de idéerna kan få ge materialistiska förutsättningar ser ut mm. och där kommer det väl igen, in då och igen då alltså, konflikten som finns mellan tyst äh, kristendomen som är väldigt idealistisk och kommunismen som liksom är en helt och hållet inom naturalistisk världsavspåning. Marx och Engels har i princip, precis som det finns uh, ute på den yttersta högerkanten inom pingströrelsen finns det människor som sitter och räknar ut jordens umgång, undergång på dagen så finns det liksom inom <laughs> det ultrakommunistiska rörelsen människor som på dagen i princip sitter och räknar ut när världskatalismen ska falla liksom, och världsrevolutionen kommer och nej, jag kan inte identifiera. värdekonservativ ekosocialist liksom. och med värdekonservativ det betyder att jag inte är kulturradikal, alltså jag tror jag tror på ett pluralist, pluralistiskt samhälle eh, där olika subkulturer tillåts eh, leva och utvecklas med respekt för varandras olikheter inom ramen för en sekulär stat som liksom garanterar den här mångfalden av subkulturer eh, och där menar jag att även då kulturradikala subkulturer självklart har en plats men jag anser inte att det är statens roll att med det statliga våldsmonopolet gå in och reglera och påverka familjers val och medborgares val utan det måste vara upp till de som är värdekonservativa att få eh, leva ett värdekonservativt liv på samma sätt som de kulturradikala måste få sitt utrymme att leva sitt liv så. Det är och så. Som är en frihetlig ådra. Ja, men ja, men absolut. Jag var ju skolad i frihetlig socialism där under drogen en AFA, så det är väl det som ligger kvar, kanske? Eh, nej, jag tänkte. Du har inte upplevt någon konflikt just med. Liksom, nu är inte du kommunist, men jag tänker deras syn då på religion som massans opium och allt vad det brukar kunna låta att människan är liksom ett blankt vad säger man på svenska? Blank slate på engelska men ett tomt papper från början medan religionen är väl egentligen tvärtom där på de punkterna uh, hur, uh, hur, hur tänkte du då att uh, vi Jag tänkte framförallt om marxismen och kommunismen eh, står ju liksom... Ja. Den har ju kritik mot all religion egentligen. Ja, ja. Att sen, har... sen får man få, Det kan du också gärna kolla in i min kanal på Youtube Henrik Skriturkällskap. Eh, för där har jag intervjuer och diskussioner med Robert Mattiasson som är partiordförande för det som tidigare hette Koppenlär Där vi mm. just de här frågorna. Eh, Och jag skulle nog säga att de traditionella marxist-leninisterna idag har en mycket mer försonande inställning till den religiösa världen eller i alla fall den kristna världen än vad intersektionalist har. Och de traditionella marx- Återigen, det här blir liksom på KPs perspektiv så jag vet inte hur allmängiltigt det är men så som KP resonerar så är det att Lenin är missförstådd. Förut menar de att Stalin var missförstådd också så att alla de här gamla det är en del av er hävdar att Hitler är missförstådd. Alla de här gamla gubbarna är missförstådda. Men skitsam. Eh, men de menar att Lenin aldrig var ute efter att skapa en konflikt med med kyrkan de, för att han såg eh, han ledde den falang eh, och medlemmar i Bolshevikpartiet. Och nu vet jag inte vad den andra heter, men det fanns en annan falang som drev att det inte skulle vara tillåtet. Och att det här klassiska citatet från Marx, att religionet är opium för folket, är anakronistiskt på grund av att Marx representerade opium någonting bra. Alltså att när, när, vi, när vi hör det nu eh, så, så låter det ja, men alltså, som att, det ja, att religion är doping för folk och religion är dåligt, ska förbjudas. Medan opium i Marx-kontext var någonting man använde för att mildra lidande. Eh, för att resten av citatet är att det är en själens tröst i en tröstlös värld. Religion är för folket, en själens tröst i en tröstlös värld. Mm. Jo, men har inte han riktat mer kritik mot religionen också? utöver eh, det citatet eh, det finns ju en bok som heter Om religionen som Blenin har skrivit eh, och eh, i den så, återigen jag har inte läst de här böckerna själv, dels för att jag inte är tillräckligt intresserad av vad gamla kommunister sa för hundra år sedan för att orka ta upp den men de som är tillräckligt intresserade har jag då sagt att den är en uppgörelse med en maktallians som den ryska ortodoxa kyrkan hade med Cesar-styret. Eh, mm. Precis som Ortodoxa kyrkan har än idag med Förenade Ryssland och Putin-regeringen. Och att det var där det handlar om att den, de var klassfiender och de agerade på maktens sida på samma sätt som Svenska kyrkan eh, har agerat både mot Arbetarrörelsen och mot eh, Frikyrkan. Jag vet, när jag började på Akademi för teologi och ledarskap som ligger under Örebro-teologiska Så En berättelse som, som definierar lite grann Örebro-missionens självidentitet är just att när de kom till Örebro eh, först på 1800-talet så stod kyrkohedarna och sköt efter dem när Hagel i För att svenska kyrkan var en oppressiv eh, organisation på en tiden. Okej. Okay. Eh, vad skulle du se som den absolut viktigaste politiska uppgiften i dagsläget för, för egen del? Vad är det liksom du brinner för nu? Eller är det fortfarande antifascism som gäller, fast i glassformat? Alltså, det beror på hur du definierar fascism. För att jag menar att eh, åsiktskorridorer och ett eh, polariserat samhälle och ökade motsättningar eh, är liksom föregår den eh, till det som kan bli ett auktoritärt och eh, alltså fascism eh, problemet med fascism är att det finns en statsvetenskaplig definition av vad fascism är mm. eh, och sen så finns det ett begrepp som vi har laddat med en massa innebördare så det är svårt för mig att veta vad du menar när du säger fascism menar du ideologin då eller menar du liksom det som vi, liksom, när... jag, jag tänker mer från den allmän. Eh, fr Från samhället i allmänhet hur de, hur de och kanske även den autonoma vänstern jag vet inte om de har rätt ut begreppet själva heller, men säg allt Så, så frågan är fall jag ogillar onda människor som äter barn alltså ifall i så fall ska använda den laddade <laughs> det är inte laddade definitionen av. Så här, ja. Nej, men det är det som blir så problematiskt med de här begreppen att så här, de, de har en betydelse fast det är ingen längre som riktigt så här. Vi är inte överens om, om vad de betyder. Men den stod, liksom, mitt stora engagemang handlar just om det här med att vi måste lägga av med att tillskriva. Dels det här att vi är om det finns flera möjliga tolkningar av vad någon säger som vi av olika skäl inte tycker om så tar vi den absolut mest illvilliga tolkningen vi kan hitta på, slår upp den med stora rubriker och sen attackerar vi en, en halmgubbe som vi själva har skapat. Uh, och sen här, jag vet inte, kommer ni ihåg den här unfriend-hysterin som var på Facebook, liksom perioden, jag tror jag var 2000, 100, jag vet inte, 2004 20. kanske, 2014 det var som... Ja, här, ja det var i 2014 i samband med, ja, då skulle folk, folk som hade röstat på Sverigedemokraterna skulle rensas ut från Facebook-vänlistor och så vidare och så vidare, bland ja. annat... Uh, och det menar jag, alltså så här, vad är det för trams? Liksom, en människa är inte sin åsikt. En människa är ett helt, liksom och en människa är dessutom inte, alltså, vi kan inte definiera en människa utifrån vilka slutsatser den har landat i en eller flera frågor och förskjuta den. För då, då får, och det här med ekokammer att vi Att det liksom numera nästan ses som lite fint att vi bara umgås med likasinnade liksom som sitter och, och hela tiden bara bekräftar och förstärker eh, våra egna tankar och ja då för någon form av <laughs> protofascism. Så Ja visst, i så fall är fortfarande fascism <laughs> min, min främsta... Mm. Ja, vi, re, vi redde ut det begreppet lite grann i vårt absolut första avsnitt vi någonsin spelade in faktiskt Men jag tänkte mig mer den allmänna, liksom, det allmänna ordet folk slänger runt omkring sig Ja, nej, i så fall så ägnar jag inte så här jättemycket tid åt att bekämpa en ideologi som i princip inte som finns verksam Ja, den är eh. organisk också, så ja, nej. Ja, ja, men absolut. Och liksom så här, ja, det som definierar fascismen är, det är väl just det här globala handslaget mellan arbete och kapital, liksom, och att eh, man ska bygga, bygga regering, alltså bygga den statliga makten utifrån fackföreningar i, i, i, i koalition med kungahuset och sådär. Nej, så, ja, socialdemokraterna, demokratiska fascister i så fall. Alltså, jag tycker det blir, nej, tycker det är ett svårt begrepp. Absolut och därför borde du lyssna på vårt första avsnitt som Mikael nämner där och jag tänker lite på ditt pluralistiska samhälle som, som du ändå vill se och hur, hur ser du på den roll som, som media ändå har fått i, i det här samhället där vi kan se hur media går i bräschen för att likrikta alla de här subkulturerna som du pratar om att man kör liksom spelet mot en subkultur i taget kan man nästan det är nästan som att man kan se vilka de väljer ut ofta är det ju vi i den nationella rörelsen som vi, vi blir ofta drabbade men vi är inte de enda vi har ju libertarianer som blir drabbade vi har alltså det är med flera som blir drabbade av olika former av medial operation liksom och Hur ser du på, på medias roll i, i dagens samhälle? Ser du det positivt eller är det negativt eller är det en demokratisk rättighet för, för massmedia att hålla på på det sättet de gör idag? Eh, till att börja med så tycker jag att vi lever i en av de mest pluralistiska. Vi har aldrig haft så här bra utrymme för yttrandefrihet som vi har nu. Liksom med... Ja, men så här, om vi tar bara erans sida, då. hur många tidningar är ni uppe nu? Det är liksom 10-12 stycken. Så, på 90-tal hade ni en, den hette Nordland eller någonting. Eh, nu finns det liksom tidningar för hela spektrat, på vänstersidan samma sak. Alltså för 20 år sedan fanns typ, proletären tror jag. och brand. Nu är det liksom... Och just med att sociala medier och att internet har exploderat möjliggör också ett mycket större utbud där olika subkulturer eh, har möjlighet att nå ut med budskap och skapa intern diskussion. Så, men jag tänker så här på nyheter idag, fria tider, nya tider, Svegott, Dispatch International finns inte längre att komma på. Eh, vad heter den här andra? Nordfront, A-pixlat eh, oh, finns inte kvar samtidigt. Men, men du delar inte den bilden förstår jag det som att liksom det har aldrig varit att media aldrig har varit så pluraliserat som det är nu eller hur Alltså media som vad man säga, som media som begrepp bara att ja vi med digitaliseringsprocessen i samhället så har vi ju fått en större möjlighet att vara vår egen media det är därför till exempel som vi tre sitter här och och sänder radio idag men däremot så vill jag göra skillnad på, på media och media Och jag vet att jag är Det är lite, lite fult av mig att slänga med Begreppet men när jag menar media Så menar jag alltså de stora Tidningsdrakarna, jag menar Det här gamla medietablissemanget Som Med SVT Och staten Även har ett finger med i spelet Och där man har vad man kan säga, liksom ledande nyheter, som det kallas så fint. Vad heter det? Likande nyheter? Ledande nyheter. Ja. In folket att ja, ta ställning i vissa frågor på deras villkor. Man är inte objektiv, så att säga. Och jag tycker det... att någon tidning är det. Jag tänker, om vi bara ska ta två ytterligheter, tycker jag till exempel proletären och dagens ETC å ena sidan och att nya tider och Nordfront och andra sidan är liksom objektiva i sin rapportering alltså man väljer alltså beroende på vad din publik är intresserad av för frågor och vad de får ett feel good av eller liksom är av så väljer du vad du rapporterar om och vilka du intervjuar, vilka perspektiv du liksom sätter fokus på Jo, absolut absolut är det så det jag menar är bara att du kan ju inte förneka att mass stor oerhört stor roll i, i hur samhällsutvecklingen sker och vilka problem som belyst belyst och inte belyst och det har gjort en jättepåverkan på det här samhället. Jag menar vi har pratat ganska mycket om 90-tal och tidigt 00-tal och mm. vi kan ju komma ihåg hur eller liksom i brottslighet var totalt totalt tystat för det har ju kommit upp genom eh, liksom den alternativa medien som, som rapporterar om det här. Ja. Så jag, jag, det... Så, jag, jag såg en diskussion mellan Jean Frick och jag tror det var chefredaktören på Expressen med vet vad han heter. Och där visade ju Jean på det, att säga ja men ni kallar oss för eh, nazister, fascister, bla bla, ja, en massa olika ju. Eh, samtidigt så är, nu två år senare så publicerar ni exakt samma nyheter som jag gjorde för två år sedan. Eh, och så visar han på även exempel där han har gjort varit ensam med reportage eh, kopplat till... Eh, ja, men det var jag tror det var romer som ockuperade sommarstugor här uppe i Dalarna. Eh, och då, då kallades hans reportage för... Eh, fascist-rasistiskt, men sen ja, men två dagar senare så hade det så SVT Jenny Josesson hade åkt upp och gjort ett en timmars reportage om samma grej. Liksom. Så att jag ser att de här, den här pluraliseringen av medielandskapet även påverkar mainstream-media, liksom att det sker en korsbefruktning, förstår jag tänker? Sen så korsbefruktar man ju sig inte med Proletären, Brand och Nordfront Brand i typ afa det är inte afa men så nära... Du kan komma en AFA-tidning. Arbetaren... Liksom, ja. Jag vet inte, men det är så här, Borgerlig press, säger jag som ett egen... Alltså här, jag ser inte det som en majoritetsmedia, utan jag ser det som en... De, allianspartiernas media. Ja, är det så du uppfattar att, att media är... att Varje subkultur i ditt pluralistiska samhälle har sin eget eh, nyhetsorgan och det, de påverkar inte andra grupper. Jo, alltså alltså och, och det här, alltså, jag tror att om det blir för fragmenterat, vilket jag menar att samhället håller på att bli nu också, eller inte också utan det är det jag säger att samhället håller på att bli, så att vi får helt olika världsbilder eh, så förstärker det motsättningar. Eh, men jag tror inte att eh, jag, jag tror inte att utvecklingen vi ser nu där allt fler och fler olika medieplattformar dyker upp är nåt dåligt utan jag tror att det är nåt bra. Eh, och när det kommer till public service så tycker jag att det borde reformeras i grunden. Alltså, Bli en alltså, jag, jag tycker typ att public service ska vara P1 Och nyheter 24 Eller heter SVT 24 ja, uh, Jag tycker Hellre nyheter 24 Vad heter det? <laughs> <H> <hellre laughs> nyheter 24 Ja just det, inte någon sån här typ uh, ja, Du alltid nått <laughs> man, man får lite Troschock då då liksom Men ja. Äh, ja, det är väl ingen skillnad Egentligen I, i mitt synsätt vi ska väl inte fastna i den diskussionen där Det är dock trevligt att höra att du Tycker det är trevligt Med, med mer mediaalternativ Där kan vi vara överens Om att vara överens Samtidigt som jag ser en, en Fara i När Alltså när vi dels en Anfrända varann så att vi bara får vänner Som tycker ungefär som vi och delar länkar Från samma tidningar som vi Och Där vi får helt olika bilder av, av hur verkligheten är beskaffad och vi träffar inte varandra och kan liksom vara civiliserat oense och eh, ge varandras perspektiv till varandra på ett liksom frimodigt sätt. Utan så här, ja men, ska man, ja, men så erat gäng, allt eh, som så här, vänster och mäster säger, det är så här, kommunister och allt som höger om eh, Miljöpartiet säger för mitt gäng. det är så här, är borgare eller halvnazister förstår vad jag menar? Att man liksom utdefinierar allt som inte liksom ligger inom ens egen mm. egen allians liksom, en av de mest absurda uttryck jag sett, det var, jag tror jag var någon distriktsförande för SSU i Norrland som fick frågan om hon skulle kunna dejta moderat hon sa att nej, jag skulle aldrig kunna dejta någon som inte tror på alla människors lika värde och, och det är ändå liksom så här det, vi kan skratta åt det men jag tror att det är ett symptom på liksom en, en större, liksom så här, oh, ja. ett större kulturellt samman, sammanbrott Jo visst är det det och ja, i min värld så handlar det om att nu, nu vill jag inte starta världens diskussioner men eh, i min värld handlar det om att upplösa parti, eh, partisystemet totalt och reformera hela systemet men eh, ja, det, det, Nej eh, Nordisk national och socialistisk folkrepublik. Nej. <laughs> där, nej. Jag vill inte vandra för att melodifestivalen eller hur var? Det? Ja, nu, <laughs> nu, nu, nu är Nej, nu inte jag medlem i NMR så att det är eh, Rasismen var, var en dum om någon diskussion som hade varit mellan eh, jag tror det var NMR och någon som Okej, okej. Eller du kanske förstod referensen i så Nej <laughs> Nej, jag var lite för att hänga mig men jag tror jag hänger med. Okej. Okay. <laughs> okej. Okay. Eh, jag tycker nästan vi kan ta och börja Runda av lite för ikväll. för jag skulle behöva duscha faktiskt för det är oerhört hett i ja. ett inspelningsrum. <laughs> Nej men vi rundar väl av där och ett jättetack till dig PO att eh, du ville vara med här i, idag och berätta din historia om din din i antifascistiska aktion och även som en större del av den svenska vänstern och hur det såg ut där. Det har varit väldigt intressant faktiskt. Så att, mm. eh, tack så jättemycket. Och det vore jättespännande om du och Svegott skulle vilja gästa PK Live någon gång. Ja och Magnus Söderman pratade en del med varandra perioden 2014-2016 men sen försvann han från Facebook så rann ut i sanden men vi har på att planera på program länge så du får gärna kolla med han om han fortfarande är sugen skulle kunna göra med dig Jonas kanske. Ja. Jag ska kolla på detta. Ja. Eh, och sen vill jag även rikta ett jättetack Till Bålänge kommun Som eh, gör det här Möjligt att PO kan sitta här med Betalt från Bålänges eh, kommuninvånare Nej nu är jag ju jag, jag, jag, jag, jag. jag menar att jag får min lön för mitt jobb Precis som andra kommuner ja. ja. eh, Tack så jättemycket Ja. Det er klart. Jeg skulle være med. Ha det bra. Hej Hej.